Оверко половець сидів під колесом тачанки, просто на землі. Голова в нього була розкраяна, він дивився собі на ноги, затуляв долонею рану. Він ще не вмирав, крізь рану не пролазило його могутнє життя. І Панас половець. Підійшов із револьвером у руці, придивляючись до оверка. Зустрілися браток. Трусонув волоссям, що спадало аж на плечі. Там і Андрій лежить, чиста шуточка. А я собі сиджу в лісочку й чекаю, доки вони кінчать битися, а вони й кінчили. Один мертвий. А другий – кволий. Ну що, України тобі хочеться? Оверко не підвів очей. На коні чорний від пороху під'їхав чотирнадцятирічний Сашко-половець. Дай я його домучу. Дурню це Оверко. Сашко зблід. Зіскочив з коня, підійшов до брата, взяв його рукою за підборіддя і підвів йому голову. — Оверку, горе моє! — сказав він голосом старої половчихи. Оверко виплюнув йому в обличчя кров з рота і застогнав. — Махновський душогубе! — тихо сказав Оверко дивлячись собі під ноги. Ненька Україна кривавими сльозами плаче, а ти гайдамачиш по степах із ножем за халявою. Панас стояв кримезний, мов дуб, і реготав. Сашко витирав з обличчя братову кров і хапався за зброю.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 Хмара на південному заході катастрофічно росла. Майстро поволі переліг на Грего. Протилежний вітер Грего підганяв хмару з усіх боків. Він терлував її, збивав докупи мовотару. І чувся приглушений гуркіт. Сонце палило. «Дайте пити», – сказав Оверко. Обвів очима ноги, що стояли густо перед ним. В ньому закипіло зло у ключ. Він спинив його і мовив, «Пам'ятаєш батькову науку? Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду». Прогуркотів грім близького дощу,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 «Проклинаю тебе! Почекай проклинати! Я вільний моряк, батька Махнага! Даю тобі хвилину, а ти подумай собі поміркуй! Здохнути завже встигнеш! Чи правду я кажу, хлопці, здохнути він устигне? Та може він нашим буде, ловецького-половецького роду?»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 Душогубе Махновський, злодюго каторжний, У Бога в світ, у ясний день».